Karibu tena mpenzi mtazamaji wa China ya kupendwania ni, ni maarifa, karibu katika muendelezo wa sehemu ya kwanza, ya makala ina muhusu aliyewahikuwa kiongozi wa Bukina Faso, nekuleleta makalahi ya leo ni Mimi A Daima, na pia yanapatikana katika Instagram kwa jina la A Daima. Kuingia kwa madarakani mpaka kifo chake. Maraba ada ya mapinduzi ya moje. Yeli umweka mweka Zebro madarakani kwa msaada wa Kinasankara na Coudelaroque. Rais mpya akampa Sankara nafasi ya waziri. Akawa ni waziri mwenye dhamana ya habari. Nafasi hii ilimkavyema sana. Sankara akapata sifa kemkem hasa baada ya kuamua kujiweka mbali na Anasa. Mara nyingi alipenda kutumia baiskeli. hata baada ya kuwa waziri. Waziri aliyepita alivipelekesha puta vyombo vya habari, kwa sankkara kama waziri ilikuwa ni tofauti, na alisisitiza sana weledi katika uandishi wa habari na aliruhusu vyombo vya habari kuchapisha kila walichokipata kwenye shughuli zao za kutafuta habari. Jambo hili lilipelekea kuchapishwa kwa skeno kubwa iliyohuisha magaziri minafsi na yale ya serikali. Kutokana na skendo hii akaamua kungatuka. Haka juzulu mwezi mbili Mnamu mwezi wane mwaka fumoje metisa mbili mwezi novemba mwaka huo huo ya mapinduzi Mingine ambayo yalipelekea Rais Raisi Zevro na meja doktor John Baptist Udraogo Akashika nafasi na ya uraisi ukuwa kimte Sankara kuwa waziri mkuu Ambapo alitolewa kwenye kiticha uaziri mkuu tare saba mwezi mei mwaka huo huo Buwana Sankara alikuwa mkweli na mwazi ushauri kadhaa kuhusu mambo ya uchumi wa Boknafassa huko Kamweka Sankara matatizoni na hii ni baada ya mshauri wa uraisi wa Ufaransa katika mambo ya Afrika kufanya mashauri na Rais baada ya masiku kadhaa Sankara akakamatwa Henry Zongo na Jean Baptiste Lingani nao akakamatwa. kukamatwa kwa kina Sankara alikuwa na ushawishi mkubwa jeshi kukachochea hasira za wanajeshi na kifungo chake na wenzake Ikawasha moto mwaka. mea kisa 83. Blaise Compaori, akakusanya majeshi na kufanya mapinduzi makubwa. Ambapo, wakamtewa Sankara Thomas kuwa raisi wa nchi hiyo. Mapinduzi yaliungwa mkono na nchi kama Libya. Ambayo kwa wakati huo ilikuwa inamkua Ruzano na mfaransa iliyokuwepo nchini Chad. Wana Karl Marx na Lenin, walimkosha sana Sankara. Pia kwa Afrika alivutiwa zaidi na General Jerry Rawlings wa Ghana. Fidel Castro wa Cuba na Che Guevara. Mwaka 1984 akabadilisha langi na kuita bukina Faso. Ikiwa maanisha ardhi ya watu wa adilifu. Jina hili lilitoka katika lugha za kabila la Mor na Dula. Pia akakikisha wimbo mpya wa taifa unatungwa na zaidi, akafanikisha kubadilisho kwa bendera ya taifa hilo. Juma alikuwa ni mjamaa haswa. Alianza kwa kuuza magari yote ya kifahari yaliokuwa yanamilikiwa na serikali, hasa aina ya Mercedes na magari ya Renault 5 ambayo yalikuwa ni ya bei rahisi kabisa. Akapunguza mishahara ya wafanyakazi wa serikalini. Gazi za ukiwa mshahara wake mwenyewe. Pia akakataza wanasiasa au wafanyakazi wa serikali kupanda ndege daraja la kwanza ama first class. Akajana sera ya who feeds you, controls you. Akemanisha mtu anekulisha siku zote anaku-control. Hivyo akaitumia katika misada misaada ya wazungu. Alipinga sana sera na mitazamo ya ukuloni mamboleo. Na alikerega sana kuona misaada ikifeza mingi ikijikita humu. Katika mkuu akagiuza majingu kadhaa ya jeshi kuwa supermarket. Na pia, wafanyakazi kazi wa serikali waliokuwa wanalipo vizuri. Wali paswa jitolea mshara wawa mwezi mwoja kuweka kwenye brady wote wa jamii Yoyozi aina ya AC au air condition kilikuwa nasa kubwa kwaki. Pia lipunguza mshara wake mpaka kufikia dola 100 kwa mwezi. Akamili gari moja basikili mbili, magita matatu, friji mwoja na friza mbovu. Kufanya kazo semikali walitakiuwa vaha sarezi uzotengenezo konguza ke Africa. Ushono na mafundi wa bukina fasu Halifamika kwa kufanya mazoezja kukimbia Pasipo uwebu askari ya nemlinda Na njembla muisho hakupenda picha yake Gitu ndikwe ni kama ilivu kwa maraisi wengine Buna Sankara alifananishwa na Chegwavara Hasa alipokuwa na speech kwenye maathimisho Kifu cha Chegwavara Na hii ilikuwa nitaregu tano muisho Ukubi mwagafu mwagafu mwagafu mwagafu mwagafu mwagafu mwagafu mwagafu chake. Mawaji ya Sankara yalipokuwa yanafanyika alipona mtu mmoja tu Alifamika kwa jina la Haruna Traore anasema Sankara alikuwa ana mkutano na balozi wa D.N.T. Mauaji yake walimchagua yeye tu na kumuua kisha Wawaji wakawapiga risasi watu wote waliohudhuria kikao na kuwaua watu wengine 12 Mwili wa Sankara ulipigwa risasi nyingi mgongoni na araka, araka akaziku kwenye kaburi ambalo halikue kwa hata alama. Mapinduzi hayo yaka mfanya mjani na watoto wake wawili kukimbia nchi hiyo. Bwana Blaise Kompawori ambaye alikuwa ni rafiki wa Sankara. darakani ingia madarakani kama Rais na kueza badilisha sera nyingi zilizuanzishwa na Sankara. Haka hakikisha nchi inanzapokea misaada gudokupu kwa zungu. Misaada ambayo Sankara alikataa kitamani nchi yake Kolejny Bonablace akageuka kuwa dikteta, alietawala Bukina Faso Kwa muda wa miaka 27, mpaka mwaka Fibina Kunane Walipotokea maandamano ya raia walio mchoka Ilipofanyika na ye kukimbia njihio Mwaka Fibina sita sirikali Bukina Faso inkatuma rasmi kwa sirikali uFaransa Iliweze kuyachia nyaraka za siri za jeshi zeni kuwa muru Mawaji Mwana Sankara, hasa baada mjani wa Sankara kushutumu uFaransa ya kwamba usika kwa kiasi kikubwa katika mauaji huyo. Familia Sankara i na mjani wa Sankara ilitamani sana kuchima makaburi kadhaa ili kufanikisha upatikanaji wa mwili wa marehemu na waweze kuzika kwa heshima za familia. Lakini Rice Place wa ali kataka katu Ili Ilipofika mwaka 2015 mmoja wa wanasheria waliosimamia kesi ya Sankara ale taarifa tarifa kwamba mwile o sankara ulikutona risasi nyingi sana zaidi ya risasi kumina mbili. Katika kumkumbuka shudia huyu wa Afrika, mnamo F87, ilibotimia miaka ishirini tangu kifo chake. Nchi nyingi zilifanya jambo la kumwenzi. Sherehizi za kumwenzi sankara zilifanyika kwa nchi kama Bukina Faso, nchi ya Mali, Senegya, Nainja, Tanzania na Burundi. We have friends, Canada, and Americani.